وهو هو وان سبتا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فروه وهو اصولهم هذه عبارهنا شال سيدنا الله تعالى د یې اعتراض جوابي صدا ظاهر دی عبارت دي ظاهر یې اعتراض هغه داسې دی چې په دې فن کې تصنیفات هلي نشته دې فن کې تصنیفات به شته کله دا دومره قیمتتی فند دی او تا مخکې د دی مقام چېکرکو شرافت د علم تاسی کر کو د علم سر را رودي بیا په د فندې ت صفاات کو نه د دی جواب کوي فاصل کې دا جواب ل <سؤال> سواله او جواب ديفاغ باې موقوف دي دغ سواله او جواب تااسې ګزي دي لکه چې داړو د سره سوال او جواب دا سواله او جواب داسې ګ لکه د کمه قل سړی او جواب چې دا چې د دبي او کمه قل سړی دا سواله او دا جواب به غدابي وقوف mula سوال او جواب کوي غدادي شش په خو لګي او مقام ذکر کوي قائلم اسرار الدين او زاد التوام چې اشتغال په دې فن کې بيدت دی اشتغال په دې فن کې څه دي وزاد دا فن نه ثابت د اسلافنا د دې کې چې کومه نه کتاب نه لیکل او تصنیف به کنه نه کړې او بیراث کې او بیراث کې اشتغال مزمومي نک ممدوحو او تل ثوابونه چې د آخرت د باردا لوی اسده زورياله او زوامه چې داو قشان د دا د اخرت تپاره دکه داې ډات دی او اشتغال په ببدال کي ممومي م د جواب د و واخلی پر بل مخکې واللااکم په یو تهکې د زه تکاري لومبا نهه کې زما پهدي کتاب لې اولهکنقلله من سرځه ځای پې لکه شا ماویلو داای را او جواب ش کې ساب نهشاوي چې چا خو راې کم او چې چا چې کمو اد ک تللی وي او کوال دسه حاب کتللی وي د فهو مچتهدينو دا اغای کتابون کتلوین و اغا با دا اعتراض و نکی فکت دا عنوان با بدلی دا نوم با نوی چه علم اصرار الدین دا کار نوی نه ده دا علم اصرار الدین مقصدو تا دا اخکام شرقی و, و علل او علل بیانوال خواست او نکات سکوال بیانوال وزن زایل کی قران کریمم د یو حکم حکمت بیان کړی وي مثالونه رسل 6 ذکر گئی لقاء تم صلات علی ذکری ول ذکر یہ د لقاء تم صلات د صلات د بار علت څخه کړی وي بیان کړی كتب علیکم الصيام كما كتب علی الذين من قبلکم لعلکم تتقون لعلکم تتقون حکمت د روزې څخه کړی په انکلې داسې ګڼ احکاماتي چې قرآن کریم دا غوښتوونه بیان کړې دي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث سره ګوري دا غوښتي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثنا دې علم فروع او اصول ثابت دي ا ساره د صحابه کرامو ته نظرو کی او د تابعین ته تا لازم ځایو کې په مختصره انداز سره د زنو حکمتونه بیان کړې وي او ځایو کې تفصیلی انداز سره حکمتونه سي ګړي بیان کړې وي وقاحه او په هر حکم کې عیلل رایستي وي مصالح رایستي دي مصالح مرعيتي دي وارح حکم کې چې کوم مثالی وي او فواید وي فقهای کرامو داغي بیان کړل دی علماوي ځنې مثالې له دلیل بیان کی او ځنې دلیل له سوه بیان کی دلیل بیان کی فقهای کرامو کې ځنې داسې وي چې صرف مثالې علت وي علامه محققین دي او ځنې علت له سوه علت وي دا مو مدققینی نو هغه د ټول بیان کړی وو اوس دا اعتراض کول چې را دایلم چې ګمونو اسرار الدین به ذات ته دغه د بلیدو د خمه کل څړی کار ده البته دا اعتراض او کا اوس هغه دوی لرله شال تبوی چې د قران او سنت چا کتدي وی نو دایلم د دا دې بیرات کې دوه نو وتلې چې شړې دایته راجو کې راڅشه وي به راته او د اخر کې اجماع دا یو نو علم یې اجازه وله او البته دایته اعتراض یو شړې و کی چې په دې علم کې د تصنیفات وله بیا کم نی چې په دې علم کې تصنیفات نشته لکه مدونې طریقې سره څنګه نه و پرسکې علم نه مدون شوه دی باقي چې ګندو نو قواعد دي باقي باندې تفریعات دي درځي دا علم داسې قواعد لی نشتا چې د تدوين په طریقې سره دا مدون شوي چې له قام علوم مدونه دي. او تصنيفاته کې بیاولی وله دي شي ولیکن سره بشاد څخه د دغه دراسو کې جوابو کې دایې ترضي په طلطلو کې راځي پروانه روانه کوي او د ل <سؤال> کوآو ه ک د هم راغلی د بیا یو سړی د اعتراض کې چې دا د ببد کې د ځه به کمهقلنی بیا به د ناچاره نه چې کمنو په دوخ غګر دي کې او د ناچارای نه به چې کمو بیا لائ ګری یو دو نې والا والله په کار ده و ان سابته هاددیونه دا انوانات چې دي دایل میروین ځس د ننسین واللاکن نه اووون دا چې کمدننو د صحیح د حمتد فین دي د چا چې کمدنو په لم د اوبانند کې اوجهله پړهله دا معله صحیح احمد سر دا اسلان د حشا چلی لیکې دا دا انوانات د شا س نه دي د شا صنی دي دا انوانات دپهلهته بارارت ګوري او تا ته په کې اوبل <سؤال> غرض د ش غرض خ معوم شي دا ضرور نه چې طب چې کمدنو په دغې پس روانې چې دا بره چې کمان س کړه دی چې کله دی بزار خپل او زوق دی که با سیره داره دی دا خبره ثابیتی گی و دا مقصده دی سلکه دی عبارت دی علم اصل موجود دی البتا خونفن وصبه که کمدن و قدم کې خودل دا ناشنا غون که اخکاری ناشنا غنده که اخکاری ناشنا غنده که اخکاری نوی غنده بکه اخکاری و هوا دا علم اصرار الدین و این اصبت احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروع و وصوله هوا اگر تصابت کردی احادیث دا نبی علیہ السلام فروعم دادی وصولم دادی و بین آثار صحابة والطابعین اجماله و تفصیله او بین کردی آثار دا صحابة و دا طابعین و اجمال او تفصیل دادی و انتهى امعان المجتهدین الى تبین المصالح المرعیت في كل باب من الابواب الشرعی او رسدل دا جور نظر د مجتهدین امعان جور نظر دا ملکیه امامو مجتهدینو او جوور نظر د مجتهدینو ستاره کوله دا غما صالحو هغه مصالح تا د راغي خیال ساتل شو دی لهدا ساتل شو دی په هر یو باب د ابواب شرعیو کې و أبرز المحققون من اتباعهم نکاتا جميله او خارکلی د څنګه محققین و عالمانو محقق چ مصالح دلیل وې مصالح علت وې او مدقق شیغا دلیل له دلیل و علت له علت و تصدیق کول کولو توي و ابرز المحققون اخکار کلیله محققین او دی من اتباعهم دا تابع دارو د دا صحابه کرام او د تابعین او د مجتهدین او نا من اتباعهم کی ذمیر دی مفکینو دراجی دی چې بده مقلدین کی کم چې کم درو محققین حضرات دي قليدين و دقمسدي حقیقي دا زارات دي من اطباعهم د تابعدارو دي مجتهدين و نقاط جميلات اخباريك غټ غټي نقطي واظهر المدققون من اشياعهم جملن جزيله او خاركيد دي چې کمنو غباریك وینو علماو شرن نري نري داويذ ويختنه سرمنو باشي من اشياعهم د يدلو دينا جملن جزيله ها جمله غجه غجه قیمتی جمله رئیس دیدی و خرجه الله من این یکون تکلم فیه خرقا لی اجماعی او وطل دا دا علم تا دا اطراز سو به چه دا بدعا تین دا اطراز اس که مخلطیه دا وطل د دا اللہ بحمدونو بان دا علم دا دی خبرنا چشی بحث کول بده چې دا کمنو او وشلول لی اجماع دا خلق اجماع دا امتنا دا او اختحاما يا شي كامرو بزوره ورد النكيدلي ورغديدلي اقتهام وزوره بالسرغنيت ورن نوذي اقتهام ورن وصلني في عمحن وغما عمحتي ده فقدان البصيره تلكي يو فقدان البصارته استرغي تدريل انديشي دهتا عميا ولكي سو تو عميا ارمه تش اقل غایت عامه وی لیکي حیرانتي نو اما فقدان البصيره د دې دا بعض کول چې کمندونو دا به بصیرت نه دي چېږي سړي څه نشته بصیرت قران او سنت او اجماع د امت ترې سړي بصیرت نه پیدا کوي نو دا به بصیرت نه دي او غمت او په حیرانتي کې نه دي قوم ما چې کمندونو ته حير او پرځه ته لیکيږي ثم الملائک الامر كن عليكم قم هذه شاعبه لكن تا شوي د فروه من اشی ده كلام سابقنا چې هر کله د قران او د حدیث او د اجماع او د علم ثابت ده. او د دې اصول او فروه چې کمونه آشوی دي نو بیا د علم مدونول نه دي او په دې علم کې تصنیفات ولکم دي په دې علم کې تصنیفات ولکم دي چاسته چه کم دنو داغی وجه ذکرکی لگا رستو فی ولیکن قل ما من صنف فی هدا منم کم دی آغا علیمان چه تصنیفی کرده پا دیکی او خواده فی تاسیسی مبانی هی یا غپاو حل دا او ورنانو اتل ده بحثی کرده خوز بحث تا میلگی یا ورنانو اتل ده و بحثی کرده فی تاسیسی مبانی هی اكي خوذل د بنيادول د علم کي عندهات کم خلق تي سيد علم د فارابونيادول سه کي کي دي سيد دي اور رتب منه الاسوله والفروع يا مرتب د علم لره اصول او فروع سيد قواعد شو او د تفريغ عاد شو او عطا بمایوش منه او يغني من جوع يا اوراول و د سه مفيد سي دا مجموعه مطلب دا دي د علم فارابي کي بلان کې چې کومونو ما عتابش ين يثمن ولا يغنم ديو دا چې سیس پلان کې را نولو په کتاب کې سداځستنه لیکلې چې سړی سروب کیو لوګا ولا سي کې ختمه کې دا لفظي معنا مراده نيوي لفظي معنا خدا غذر دا اقتباس من القران دي ته لیکي ترې کریم په خپل عرباي کې ذکر کول يو د آيات نو اي او عتاب ما يثمن او یوغنی منجو یا اوړوي دا چې کوم نو یو مفيد سي ذو يوسمنو ਸਰباولو ته وليکيږي اسمان سمن سرب ته وليکيږي نو اغه سي چې سره سرب کي مطلب دا دي چې عالم لفعيده ورکي او یوغني منجو یا چې کمدنو نو فائدہ ورکي د لوګينا یو طالب لسور کي فائدہ ورکي ته طالب وګي وي او مولا موړ دي او چې سخرونو ځان سربي لګا مولاملم د څه ده محتاج ده طالب محتاج ده اوګه ده حالات جسمي لاوي کې د لوګي بي ختميږي او مولا چې کمونو موړ دي خو شي بیاه د څه ملوي کې د لوګي زیادت شيږي رازي او علم دغه محتاج ده رب دې زیدني علم علم زیادتار څوک محتاج ده واتاب مایوس من او يغني من جوع شاسوي وي ويوم دقه شاند فکر ونه دغه خونه ده دسته لون خوان خیرات خونه ده چه و پلیتولا سیوخرا سگب خونه ده ده چه ده ته د دیار سڑه چې دی کمدنو میدان شي راو دانگی نادار دا چاکار نده و حق لہو ذالک او دیگر لهم سرم دق کشانت مناسب و اجسنگ سلوک و سرشوه ده هم دق کشان و سرسو مناسب و و حق لہو ذالک و من المثل سائر فلورا و من الربیف و قد را کیب تا عزن فرا یا وقدر رکبت عزن فرا دا علم کو چې کم دنو او دا شر دا زماروس ور دي کولي زماروس ور ير شي تاسو خیرات دي دا چې کم دنو آسان کار هو نه ده او ملل المثل السائر فلوارا او غمشور مطلب مخلوق کی چې فورشوې ده مشهور مطلب هغه ده او من الرديف وقدر رکبت عزن فرا ګور راغلی یا وقدره کپتورا غلق یا وقدره کپتره غلق ومن الردیفو سوکت چه ما پس شاعت کینی وقدره کپتو آزن فرا پس اکران موٹرسیکل جلی نسرده ورمج شاعت نکینی الان زماری پسی بسرده سشاعت کینی یعنی نو ما پسی و سوکت چه شاعت را دکینی وقدره کپتو آزن فرا اوزو پزمری بانیس شویم سور شویم یا بلتو ومن الردیفو <سوك> تج چې شاته در به سکینې ورو رتافس به ساته سکینې وقدر ركبنا حزن فران تجہ کم دنو بزمری باندې شوبو شور شوبو مطلب دا دی چې دا علم مشکل له علم څه دي مشکل له سه سا کارو کار نه دي او مشکل کار کې چې کمرو ملګری کم ملاويږي ملګری سمې کم ملاويږي ولر دی علم اشتغال كون کې او مشتغلین د علم سره ملاويږي کم ملاويږي دا زیات نه ملاويږي ومن الردیفو و قدر اکبتا عزن فرا کئی فا دی وجه ذکر که شا سیدو و علم کی ده اشتغال ده پارا شا سیدوی غرص سلور شیزونه پاکار دی سیده پی دی علم کی و شده اشتغال کی و پاقی کسی ده سلور سلاحیتونه موجودی نو آغاو بکی اشتغالو کی او زه تاسو نیپ په بکيو کې چې دا سلور خبره به کې نیوي په بدی علم کې تصنيف کوون کې کم دي په بدی علم کې بیا تصنيف کول نه شي او په دې سلورو خبرو باندې پور کسان چې کمونو کم, کم ملاوي دل زه دي و جناب په علم کې تصنيف کوون کې کم څه ملاوي دي صحیح ده نا دوستانو خبره په کواې پوهې کم پورې لګا صحیح ده نا چې په کواې پورې نه په علم کې وسوږي تاسنیږي او بکوای په پوره جګمرو کم ملاوي دلته کا صحیح ده نا چړم بي فرصت کیسلور میاش دسه شي لکه ديلي بیرونی سفرم شو یان اندرونی سفرې هم او کال کې چې لن غذا کوي او میاش کیسې روزه کنا او ابته کیسه کوي دوګشته کوي او روزانه کوي تعلیم کې روزانه چې کمرو 2500 غسان له دعوتور کې دونیو کې ویني چې کمرو د الله کور لا سګي ورکه نه ده چې کم ملاوي ګروره شاستف دا غید پارا چه کمدنو سلور خبری ذکر کوي یو چه کم علوم شرعیه دی او فنون الهیه دی نفده که با دا عالم چه کمدنو خجور عالمی دویم ذ سابا ده علمي لدوني نس هيثم لاوي ذريم ذ دتو چ کم دنو علمي وهبي ميلاوي صلورم ذ د فکر او ذهن سي دي ندابه انتهایی تیز وی ظاهری اسباب تسوی شغازهنه او تقریر او تحریر دے نو دې کې وجہ کم دنو دې تیز وی دا څلور خبرې بکی وی ندابه دې کم دنو علم کې تاشلیف کول شي اولنای خبره علوم شرعیه کاره عالیه دی اوه عالیه دی عالیه دی او کس دی عالیه دی به بدی ودی کامل دی ودی علوم کی و کامل وی شاته په مختلف الفاظ سره دا ذکر کئ کیف او انګ به تصنيف عشقو کې باندې علم کې لقب کو نه ده دا خود اوس په جنې چچلې ولا تتبين اسراره نخاركي اسرار د علم علم الا من مغرها غا چاته چې تمكنت في العلوم الشرعيه باسرها چې هغه عادل وي او طول علوم شرعيه وباندي فقادر في بتول علوم شرعيه را علي دي په بم قادر وي په ابي وي په او فق بم پوي وي او بوصول فق پوي كنيبه او دغه کما ستمداد لري علوم علوم شرعيه وي په دي دته د تعلق الہی نه لوی برخه نصیب وی فنون الہیه هغه علم ته ولکېږي چې په ریګه د کمنو پاس کیږي د تعلق الہی د انس او د محبت نه چې په ریګه بنده ته د کمنو شوق الہی نصیب کیږي دا ځان مستقل فن له او مستقل علم نه زکه علم <ماللام> وعلى سره سره کېني او هغه کېږي کګن احوس سره سره کېني نو د تنه او نصیب کېږي سره فيه سره سره کېني صرفه د نصیب کېږي حدیث وعلى سره سره کېني نو حدیثه ته نصب کېږي قران وعلى سره سره کېني نو قران ته نصب کېږي انشاء الله وعلى سره کېني نو الله وتر ته نصب کېږي فنون الہیه غ کې دا الله او تعال د معرفت دا الله و تعالده محبت او د خشیت او د شوق الہی چې کم دنو باس کی گئی. دا دتا با دا الہی نو باس کېږي پهشااس ووي چې دو چېزا دی چې ته به د تعلق ه نه افره ه سميلا وي د درم ش ک کوي شااسب چې کله دی په علومو کې کامیلو او وو او دو ده چه ده نده الله و سره تعلق کاملو ففنون الهیو کی کاملو اللہ الله تعالی با ده دپز ربانی چه کمدنو ده نور القا کئی او اصل علم ده نور آغای القادا تجللا دا. فنون الهیو سره جه تعلق راگی ده رشت رازی ده او ده خبران د شاست پل استلاحات دي دغه روح چې کوم دی د دې تعلق پر شي د تجلای اعظم سره او کله چې د دې روح تعلق د تجلای اعظم سره راشي دغه هم یو نور د روح او بر د تجلای اعظم نه وملئ اعلی کی چې کله د روح تعلق روه الهي د انسان کی د دې تعلق د تجلای اعظم سره راغې او بیا به د تجلای اعظم نه یو کتابونه کتلی او بل کتابونو په روح باندې پویلي یو چې کمنو کتابونه کتلي او بل د تجلای اعظم د طرف نه نور القا ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده, ده دا د پزړه باندې د نور القا کیږي دا تب چې کمنو د سیزونو حقیقتونه الله ښکارا کوي دغه علم لدونی دی او دغه سر وحبی دی دا علم لدونی دی او دغه سر وحبی دی وعلمناهم الذين علما چې د قران مجید کې راغلي د علم لدونی المی غیب نه دی ینی دا المغب څوک چې د د المغب ووي نوالما و غ د زنددي خوله دی دا چې کمدنو د الله او تعال د طرف نه اوتهپه د بنده ته چې د چې کمومهتو کوخواري وکه الله او تعال د د شر حص د راوشو او دل چې کمدنو د ځونو سیدونونو الخواو کې غې د چې کمدونو د المدونی او سرره ووحبي م ل کېږي په دا دریم سی شو چې کې به داوي او سرم دا د دې ذهن او فکر او قلم بسیز وی د دې ذهن فکر قلم ظاهری اسباب په برابرۍ ولا اسو مشربه هو. ولا اسو مشربه هو. او نو صفاقی ګذر ده دا یعنی چې چا چې داخلي وی د علم لدونی ده دې علم ګذر ور تخړ دې دې علم ګذر ور تخړ دې ولا اسو مشربه هو. او نو صفاقی کی گودر د مگر هغه چاته چې برانستی وي الله سينه د دې علم له دوني تا وملأ بسر وحبين او مله اخلبه بسر وهبي او د کړي ویښلود د د وهبي راز د الله ترف نه چې خصوصیت هم پوي ثلرم وکانه مع ذلك وقاد الطبيعه سيال القريحه حاذقا في التقرير والتسهيل و بارعا في التوجيه والتحبير او سرده د نه چې کمندنو د بليدون کی ذهن والا د د دا ځ سم پړخت تیز بلږي چې اخ کوې د قرآو د سنتت نه او داله کی چې کله سړی د ګناو نظان بچ کوي وکانه معذاالې کو وقات طببی او سر د دی چې کمدنو د تیز ذهن والاويسیال القريهتی دبعدون کی فکر والا یو فکر جامید وي او بل فکر سال وي جامیت فکر داوي چې کتاب کې سوچ کې خو نتیجه نه را وبا ایا د ګوري خوش نتيجه ته نه راوباشي د ذهن کې چې کمندنو انتاج نوي سنوي انتاج یعنی ذهن او فکر د تولید نه کوي بچي نه راوړي تفکر دته ویل کیږي چې علم د بل علم سره یو ځای کې نو درې علم پیدا کی تاسوایله د نظر او فکر تعریب چې کمدنو څنګه لري ترتیب ډول اورمور معلومات د پهار د حصول امر مجهوله ددا چې کمندنو فکر دي سیال دته وی لکېږي چې او زاکي او بل راوړي او زاکي او بل راوړي چې درېم ته پیدا کیږي د دغه ته کومنونو فکر مونتجوي او فکر سیال وی لکېږي چې کومنرو بشير او رسم به ويږي د فکر څخه به ويږي سیال القريحه ده ل بيدون کې فکر والا وي حاذقن في التقرير والتحرير فجب بانهم تقرير چې کومنو اظهار المرامص باللسان او تحرير اظهار المرام بال بالبنان تقرير اظهار المرامي باللسان او تحرير اظهار المرامي بالبنان بقلم باندې حاضر ماهر به تقرير او به تحرير کې بارع ان په توجيه او تهبير او ده كامل وي چې کوم له په توجيه د كلام کې او په خصه کولو د كلام کې تهبير خصه کولو ته لېږي نو د کلام ټول توجيه کې مزيداري طریقې سره او خصه کوي وقد عرفاه او و و و دا یم معلوم کړی چې کیف یو اصل الاصول چې سرنګ به کې شي اصول او سرنګ به بنا شي بده باندې فورو قاعده پیژنې شي دا اصل شوبیا په تفريش وا چې جزو د کلی फरक کول شي چې دا کلی خبره دا اوسه شي دا جزینه نه جزیت جزو کلی او یو کلی د سوې جزوي وکيفه یو ماحد القواعد او سرنګ به چې کمونو تمهید کې خودل شي د قواعد او یتالهو بالشواهد او اړولې بدایل لر چې کومو سرنګي شواهد د اقل او د مسموع